Vriende, ek weet dat ek in Jahwe sy oe een zondige mens is, en daarom verwacht ek dan ook niks van hom op grond van enige verdienste nie, maar alles slechts van sy genade en erbarming. Ek weet ook werklik nie wat ons als skepselit teen die almachtige Jahwe vir verdienste sou kan hee, wat die beloning werd sou wees nie. Het Jahwe ons hulp ooit nodig gehad? Het ons Jahwe die Heer dalk gehelp om die jimmele en die aardes, planete te skep of die verlosing help volbring? Of as iemand Yahweh, wat alleen heilig is, taak van diens gewees dier vir sy best wil gegewe wette in die meerdere of mindere mate in acht te neem. Ek dink dat Yahweh ook sonder ons ewe volmaak Yahweh sou wees, as wat hy nou is, aangesien ons toch maar net die bestemming het om sy eindeloze genade, erbarming en liefde in ons op te neem en nie om om hierdie of daar die ewig onnodige dienste te verleen nie. Kyk, so het ek altyd gedink en sal ek ook ewig dink, vooropgestel dat ek die ewige bestaan sal hee. Om hierdie rede sien ek dan ook nie in, waarom ek vir die boodskapper van die Heer bang sal moet wees nie, omdat ek immers geen rede kan vind om vir die Heer self bang te wees nie. Ja, ek vrees die Heer ook wel, maar nie as een misdadiger nie, maar as een liefhebende mens, wat hom veelste zondig en onwaardig voel, om die Heer met sy onrein hart uit al sy kracht lief te hee. Wat denk jylle beste vriende? Het ek gelijk of nie? Die in wit gekleren sê, ons sien nou wel baie duidelik in, dat jy jou nooit weer ons sal laat bekeer nie. Daarom sal ons jou nou ook nie langer lastig val nie, maar alles oorlaat aan hom wat nou daar aankom. Kyk, hy is al hier. Die boodskapper gaan dadelijk met die vriendelike gezig op die arme man af. Rijk om die hand en sê, verhef jou boek aan jou sterflike reste, broeder, en staan op tot die ewige lewe in jou jawe en heer, wat jy, jassoa, Messias steeds so innig lief het. Die arme staan nou onmiddellik op en voel hom jyltemal vry en sterk en vol kracht. Hy sê vir die boodskapper wat daar baie eenvoudig en sober uitsien, verhewe afgesand van die almachtige Yahweh, hy onbegrypelike gevoel van geluk het dier my hele wees getrek toe jy my die hand ge gegee het. En dit is die sekerste bewys vir my dat jy werkelijk as boodskaper van die allerhoogste na my as arme sonder gestuur is. Nie slechts omdat hierdie drie broeders dit sou gesê het nie, wat vir my groot angst en vrees vir hom wil aanjaag nie, maar omdat my eie onbedregelike gevoel vir my sê dat dit so is. O, wees dan so goed en sê vir my wat ek van die uiters rechtvaardige rechterstoel van Jahwe te verwag het. Verdienste het ek nie en sal ek ook nooit nie, Maar sê my of ek op die genade en herbarming mag hoop, want ek voel dat ek in Jahwe se oe een grove en groot zonder is. En sê my of ek op genade en herbarming mag hoop. Die boodskapper sê, Beste broeder, hoe kan jy daarna vraag? Jou hart is vol liefde vir die Heer, dan is die Heer Yahshua, wat Yahweh is van ewigheid, toch al in jou. Wie Yahshua in sy hart het, moet nie nog vraag of hy genade en erbarming van hom mag verwag nie. Ek sê vir jou, jy is nou al zalig en sal nooit iets merk van 'n oordeel nie. Kom nou met my saam na jou Yahweh, jou liefdevolle heilige vader, en ontvang daar wat in oorvloed berei is vir al diegene wat hom, soos jy, in alle waarheid boe alles lief het. Die arme sê, oe verhewe boodskapper van jywe, vergewe my, daarien kan ek jou nie volg nie, want soe genade is ek nie waard nie. Bring my na een rustige plekje waar mense ewe gering soos ek en sonder enige verdienste kan woon en hoop om die Heer, ja, Joshua, eens van hy die verte te mag sien. Dan sal ek daar ewe salig wees as die mees volmaakte engel. Ek so dit immers nie kan verdra dat die Heer, Joshua, te na by my so kom nie. Want my te groot, want my te groot en ma, machtige liefde vir hom so my heeltemaal verteer. Doen dis vir my wat ek jou in alle oot moet gevraag het. Die boodskapper sê, my dierbare broeder, dit kan ek nie doen nie. Kyk, die Heer wil dit so hee. Maar as ek dit kan uithou om steeds na hom te wees, sal jy ook wel dit kan doen. Kom daarom maar saam met my en vrees niks nie. Ek sê vir jou dat ons beide dit goed by die Heer sal uithou. Die arme sê, nou ja, in ja wees naam, as jy dit ding sal ek dit maar waag maar sê vir my, waarom kyk hierdie drie in wit geklede broeders ons beide nou so aan, asof hulle in al hull innerlijke ontroer en erg verbleid is? Sien hulle die Heer al ergens? Die boodskaper sê, dit kan wel wees, maar hulle is ook heimelik baie verheeg oor jou, soos ons ieder een wat hierin kom, met soveel liefde soos jy. Sien daar in die ooslike richting, waar een gloeiende gebergte omsel verhef, waarboe prachtige moore rooi straal, daar loop ons weg oorheen, en dit sal ons baie makkelijk en vinnig afle. Vanaf die hoogte sal jy dan die niewe, heilige Jerusalem voor jou sien, die ewige stad van Yahweh, en daar sal jy verewig woon. Die arme sê, Ach broeder, wat er heerlijke, wat er syver godelikheid straal, toch die prachtige moorelig, wat er mooi wolke, en die heerlijke bergweiding, en die boompies. O, onbegryplike, mooie jimmelse wereld, wat is alle heerlikhede van die aarde vergeleke daarby? Maar ek sê nou ook groot skaris, wat ons tegemoet kom, en ek hoor ook heerlijke jimmelse liedere. O, wat een harmonie, wie kan die ongekende welleidendheid daarvan begryp? Hoe straal hulle toch, hulle wat ons tegemoet kom? Wat Watse indruk sal ek nie op hulle maak en my nog baie aardse lykende kleren nie? Oe jawe, oe jawe, dit is nauweliks meer uit te hou. Kyk, hulle kom al baie na by ons en nou, wat is dit nou? Hulle val voor ons op hulle knie en op hulle aangezichte en skyn erg berouvol te wees. Misschien kom jy hier self wel ergens van achter ons na hierdie skare toe. O, sê my toch wat dit beteken. Die boodskaper sê, so iets sal het wel wees. Ons sal dadelijk goed sien wat daar is. Nog een bykie geduld, nog een paar tree en ons is boe en, en sal sien wat daar gaande is. Die arme sê, O, my verhewe vriend, nou word het vir my baie vreemd te moede. Denk jou maar net toe, Net en hoe dit met iemand soos ek gaan en hoe dit moet wees om die Heer van jimmel en aarde die Heer oor lewe en dood vir die eerste keer te sien. Hoe vriend ek bewe van vrees en verlange en van blye en bang afwachting van die dinge wat nou op ons afkom, werklik. Nog maar een paar tree en dan is die top bereik. Ach, ach, wat sal ek alles te siene kry? O, vriend, het jy dan geen vrees vir jawe, as hy jou miskien wel dikwels by sodanige geleentheer so tegemoet kom nie? Het het alkel so gewoond vir jou geword, dat jy jou nie bedrukt daar oormaak as jy sulke dinge oorkom nie? Toch merk ek aan hierdie skare, en ook aan die drie broeders wat ons volg, dat hulle nie minder aangedaan is as ek nie. Slechts jy bly geheel onverskillig, en trek een gezicht asof alles wat hier gebeur totaal onbelangrik is. Sê my toch, hoe moet ek dit begryp en opvat? Moet ek my dalt net soos jy gedra, hoewel dit vir my volsla onmoendlik sal wees? Die boodskapper sê, my beste broeder, jy sal wel dra begryp waarom ek nie bang is vir jywe en waarom ek nie doen soos ons drie begeleiers, soos jy en hierdie skare nie. Maar dit is ook beter as jy jou nou net so gedra soos ek, want jy sal wel dra begryp dat jou vrees totaal sinloos is. Want ek sê vir jou, die Heer verlang dit alles nie, maar as die kinders jou liefde en die moet op hierdie manier aan die vader betoon, dan doen hulle natuurlijk ook nie verkeerd nie. Maar ek weet dat jy net nou teen die drie manne wat jou eerste begroet het, baie onbevrees en onverskrokke was, wat my baie geval, hoewel hulle al best probeer het om jou vrees in te jaag, hoe is dit dan nou, dat jy so angstig word? Die arme sê, ja, toe het ek nog geen besef gehad van die eindeloose verhevendheid van Jahwe en sy heilige jimmel nie, maar nou sien ek voor my, waar ek voor die tyd nauweliks aan durf gedink het nie. Dit is dus heel wat anders. Hoe moet Yahweh dan wel lyk, like, as hierdie mense vol huivering voor hom neerkneel, wat hulle beslis doen uit groot en heilige ontsag? Voor Yahweh die on oneindige almachtige Sal my baie naieve oe, wat nie aan die lig gewoont is nie, Jawe sy aangezicht wel kan sien. Die boodskapper sê, nou nou, beste broeder, dit sal wel wees. As jy tot nou toe nog nie blind geword het nie, sal dit verder ook wel slaag. Wees maar kalm. Kyk, ons is al op die top en daar aan die horizon, waarboe jy die son van Yahweh sien, wat alle jimmele en harte van alle mense en engele verlig. Sien jy ook al die heilige stad van Yahweh? Daar sal jy verewig by my woon. Laat ons nou maar vinnig daarin gaan, dan sal ons gauw daar wees.